He's got all the money in the world, but there's one thing he can't buy. What's that? A dinosaur. Sabrassa, Mandelmasso, hej välkomna. <skratt> <skratt> vi kör på, vi köper på. Väl välkomna till ett nytt avsnitt. Jag Tommy Filman, Niklas och Emilio. Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag som vanligt Niklas Lundqvist. Tjena, tjena. Och Emilio Spinetti. Tja. Fan, vi verkar gärna ett fnittre idag alltså. <skratt> Ja, det, det kan bli den frittriga podcasten Ja, alltså det vet ju inte de som har lyssnat Men titta på min klocka nu Alltså det är en sån där timer man har på Skype Men vi har pratat i 40 minuter innan vi liksom har börjat liksom köra igång Åh, så, Det har ju bara varit massor med fritt i de här första 40 minuterna Istället ja, var, för att jag, vad, vi ska gå igenom ja. programmet Vad vi ska snacka om och sånt där Så det, det, det blir som vanligt, vi skjuter från höfterna <laughs> Vi skjuter från alla höfter Ja, i, i ett jävligt mörkt rum Niklas! Välkommen tillbaka! Du har varit på Island det stämmer, tack tack. Rika, vi då. Vilken resa. Rika, Vilken resa. Ja. <laughs> var, var det där för att du skulle, ett, fotograferas med fjordar och äh, skit, eller för att du skulle som äh, Prometheus-fan springa runt och, som, som folk gör med säsong och ring springer vi runt på såhär, såhär, och säga men just du var här för rapade Sam och typ och ja. Alltså jag vill ju gärna säga att jag var där för att spana in Prometheus inspelningsplats. Bland fjordarna. Bland fjordarna. Men det var väl mer en bonus. Att vi, vi, vi körde faktiskt förbi alldeles precis i närheten av den här vulkanen Hekla Där de har spelat in delar av Prometheus. Men anledningen till att jag var där var att för att vara sitter med i juryn på en sån här uh, hårdrockstävling, vacken metal battle, där vinnaren får spela på uh, hårdrocksfestivalen med samma namn. Um, Mr. Fantasy det... Dutch? Ja, visst, visst. Det, det, vi kommer återkomma lite till uh, slager sch sen men det kändes som att jag satt i någon internationell juryviktiga vilket jag gjorde kan man säga. Jag satt med någon tysk, någon belgare någon engelsman där och så delade man ut poäng till de här uh, banden och sa I gave one point to that band, two points. Så det var lite en så här dröm som uppfyllelse. Det kändes lite så. Ståg du, ståg du någon snubbe och översatte till franska också varje gång du sa något. <laughs> <laughs> Vi hade en fransman i juryn, men han pratade bra engelska, så det behövdes inte. Var, var det några kulturkrockor då? Menar du mellan mig och eller, eller menar Ja, några, men Det lät som det var någon slags eh, fruktsallad av eh, människor som satt i juryn. <laughs> Alltså det gick ju väldigt bra. Innan så jag tror att min pappa som sa han var lite orolig att för det var gör en bestod av hälften isländer. <laughs> Nej. Nej <laughs> men <laughs> det var väl typ hälften islänningar och hälften då européer och då tänkte jag, så att ja, vad, vad ska de här islänningarna tycka om att det kommer liksom europeer och som tror att de kanske vet bäst om vad, vad som är bra vård och, och sen på när vi skulle presentera vinnaren då han som bestämde allting han ville att tre av europeerna då skulle gå upp på scenen och läsa upp resultatet men då då men det, en... är det ju något, något försök att liksom såhär typ, avskriva sig att vi har ingenting med det här att göra det, det här var fel ja, men typ... det var europeernas fel ja lite att vi får ta ansvaret tror jag, om det är fel band som... <laughs> <laughs> <laughs> men om du skulle eh, jämföra den här Islands eh, visstelsen med någon film eller någonting har du något som du kan komma på lite snabbt Nej, uh, inte det. Men då går vi vidare till nästa. <laughs> <moment>. <laughs> Nej, men det var, när vi landade eh, där utanför Reykjavik- då var det sjukt, sjukt dåligt väder. Och det här kommer bli så, så dramatiskt. Så, <laughs> alltså, det, <laughs> ja, men alltså... Det, så kör, och så kör man in där mot Reykjavik- och då det är det liksom börjar jag börja tänka på den här gamla... Eh, jag tror det är en norsk film. Aberdeen heter den. Där... Jag tror att en Skarsgård Han spelar någon så här alkad farsa Som reser omkring med sin dotter då Genom någon så här kargt, liksom Ogestvänligt landskap Och skulle liksom förs försöka bonda Har ja, din pappa alkoholproblem? Nej, nej, nej, nej. Jag tycker, Är du en sticka? Nej, det är jag inte Men, uh, han, inte, han drack för... inte längre, inte sån operation Han drack ju för sig lite Whisky och öl på planet så att jag blev irriterad På honom Men, uh... Fattar inte bjöd eller vad då. Oh, jag vet inte, han ställde jobbiga frågor. Ja, som jag inte svara på. Så då var det lite så här jobbig stämning. Men mot slutet, då, då fick jag liksom ändå en så ny respekt för honom. För han... <laughs> <laughs> för även om han är jobbig, jobbig, jobbig ibland så han är ändå väldigt liksom respekterad i den här branschen. Och han har väldigt mycket kunskap som jag, jag känner att jag kan, jag kan lära mig mycket av honom ändå. Men så, så det, allting började med att du var lite så smått irriterat på honom i början men sen så växte det fram någonting mellan er två. Ja, det blev en så här en så dålig så halmark lunchfilm Ja, jag tänkte också på det typ så här <laughs> har jag tänkte med så Red Steel eller vad den heter den här att för, äh, din pappa var borta typ så här sjukt länge typ och haft visst med drogproblem kanske eller någonting så där. Men nu kommer han tillbaka för att du har förlorat din fru Niklas, och så säger det så här det är ju någonsin det så You were never there for me! Och då ber jag väl om ursäkt. Du springer väl ut när det är regnigt kan jag säga att det är. Och så tar han fast dig och säger, I'm sorry! I'm sorry! Och jag säger, you're not my dad anymore. You were never <laughs> there for me. Där är Warrior och han är Nick Nolte liksom. Sl film, uh -huh. Filmen slutar med att eh, din farfar sätter bra betyg på ett band som du också gillar. Så bara, yes, it's a five, it's a five. Och så sl slutar det <laughs> en slow motion när ni tar upp er fingrar. Så här, när det är såhär fem fingrar. <laughs> det så blir high five. Ja, att, så att ni har klart. gett det här bandet en fem. Och den heter The Fivers Family. <laughs> Allt som vi spelade för att. i Åh, underbart. Åh, oh, gud. Nu har vi nästa stora, storfilm. Vad är det för mer stor... för filmen som har varit inspelade i Island, då, förutom Prometheus? Som man ska gå och titta tillbaks lite så har vi ju Diana the Day, James Bond-filmen. Vi har <laughs> första Tomb Raider. Vi har Batman Begins. Det finns ju väldigt... Häftig natur här som man inte hittar På så många andra ställen Så jag förstår att, att man vill ja, Till exempel att spela in Prometheus För det, vi körde ju förbi den här, uh, Ungefär där de spelar in Det känns verkligen som man är på en annan planet När det, liksom, det ryker ur marken Och det är såna här höga liksom klipp, liksom Bergskedjor runt omkring Inga träd Inget så här djurliv direkt att tala om Väldigt så här ogästvänligt om man är isländare och bor i en sån där miljö, vad, vad gör man då? Vad, vad gör man som isländare? Man super. Det <laughs> kommer ihåg den här jättegamla tecknade som heter Rugrats. Rugrats, ja. Eh, uh. Som handlar om små barn som typ, typ, såhär, var, uh. var tre år eller någonting. Um, och de fantiserar ju hela tiden att de försvinner i en slags värld. Jag, jag vet inte, när du pratar Niklas så får jag bara att du är en av de här Rugrats-ungarna som liksom, såhär, försvinner i någon slags sjukvärld när du <laughs> alltså den här Volvo V7 som ni åker runt på i Island förvandlas till någon slags månbil eller någonting menar du att det är jag som har livlig fantasi eller att, att det är du nej men du, du du som beskrev det så bra i början att det känns alltid rökt rökte och kom så här, ånger och sånt där att det kommer ut där du sa det ju själv ja. nyss att det känns som man var på en annan planet <laughs> Så det ju till Kanske, också du är, du är drömmaren Niklas <laughs> Ja jag är visionären Nej men det är, nu, nu, jag, jag, Om jag ska avsluta här med att sälja in Island så är det att liksom, det är så otroligt Varierad natur och allting Så att, att de liksom kan välja eh, det, här som det är otroligt vad det Du sa att allting var såhär kargt Nej men det var det, det var det jag tyckte i början Och just eh, på den här delen Av Island där Prometheus har spelat in Är det väldigt liksom, ojästvänligt Det var dåligt väder just också kanske Men samtidigt har vi också de här eh, liksom Sagan om ringen vidderna på andra delar av ön som är helt, helt sanslöst vackra. Och de har ju valt Island då för inspelningsplats delvis för Game of Thrones säsong två. Och det, det, det förstår jag verkligen när, när man har sett, sett de här naturlandskapen att de har valt det. För det, det kommer att se jävligt häftigt ut. Och det blir kul för mig att känna igen mig att där var jag liksom, när jag ser någon drak, drake. <laughs> Det är, det är som jag på Alcatraz. Fan, den där dörren kan inte gå igenom. Ja, exakt. Jag, jag har Prometheus. Här, men fan, där kan man inte springa. Där. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, äh, ska vi gå vidare i programmet? Det är kul att ha dig tillbaka. Är det är kul att höra också att du trides där borta. Vi får väl åka dit jag och Emilia nån i Island. Det verkar vara ett ja. musikt land. Äh, är vi är förnäkta med våra fäder. Mm. Nu kommer jag säga något väldigt läskigt som jag vet våra liksom mer kontroversiella lyssnare kan kommer skaka på den här stoppknappen som de har på sin iPhone eller hur de nu lyssnar. Eh, vi ska prata lite om slagen. <laughs> eh, den som skattar minst här är väl kanske Niklas? Du uppskattar nog mest av oss här, kanske? Ja, jag, jag tar ju det här ganska seriöst. Mm. Jag satt och, och hejade och jag brukar liksom ha egna tipstävlingar, liksom vem som kan lista ut vem som... Ja, för det, brukar, det, det där det brukar jag också vara med och det brukar även vara pengar inblandade i Ja, exakt, typ alla sätter en 20 varor Ja, någonting. precis uh, okay. Inga stora summor, men kul i alla kommer, Jag kommer ihåg att uh, min, min polare Erik blev skyldig i min, min 96-åriga mormor 20 spänn För att han förlorade på ett uh, slagerbad Han kunde inte betala tillbaka Nej, så hon kom, om 96-åriga mormor Britt-Marie kommer och knäckte knäskålarna på honom <laughs> Med käppen Ja, hon hade sådana här käppet med sådana här ispigg på botten som kan gå i, på vintern också Mm. mm, kom väl till användning. Hur som helst, nu ska vi inte sitta här och analysera de här äh, låtarna nu som var med i de här deltävlingarna, Kanske var det en final också som spelades upp, äh, vad har vi till jag? Det som jag tänkte på är att varje år äh, när det här äh, spektaklet går igång så brukar jag alltid logga in på Youtube och se vad ren nyfikenhet vilken som vann. Sen kan jag väl fnissa lite för äh, mig själv att det här det har, ju inte, det har ju inte varit något bra sen... Äh, den här vilda eller heter, från i början av 90-talet. Den sitter kvar i mitt huvud fortfarande, jag älskar den låten. Hur som helst, så var ni hon Låren med, vad heter låten, Euphoria kanske den heter? Ja, mm. Lorén, om jag får be. Lorén, okej. Okay. Vad sa jag då? Låren. Ja, ah, men helvete. <laughs> jag hade en klasskompis som hette Låren, han, han var skit i samma... <laughs> Det jag tänkte på när jag såg eh, den livejoven för, för först är det ett jättedåligt eh, bildproducerat. Eh, men jag tyckte om hennes, och, hon har ju någon slags koreografi som påminner om eh, den här brasilianska kampsporten. Eh, eh, vad heter det? Eh, Capoeira. Capoeira. Och du sa ju också, vi pratade lite innan du och jag är eh, någon slags lite mm. kungfu, sån här här. Ja, den stora svarta killen som kom in. Som hade jävligt stor röv, måste jag säga. Mm, men hon var ju också lite sån här, den här när de står och tränar. Du vet, jag vet inte vad det heter. heter en slags mantra eller någonting. När de håller på att dröja fram händerna och typ så här. De behöver ju inte kicka. Du förstår vad jag menar. att de, de gör massor med konstiga... Ja, men det är ju en koreografi de kör ju. När de håller på tränar. Jag tänkte så här. Det, det där var väl typ 10% bra. Men om Changi Mo hade hoppat in som regissör. För bara just henne. att. Han, han, han regisserade bland annat OS-vigningen eh, i, OS i eh, Beijing var det väl. Eh, det, som var helt sjukt bra. Det var det bästa jag sett på tv tror jag. Om, han hopp, om hon hade anställt honom som regissör för hennes liksom, eh, mm. liveshow så hade det blivit helt galet snyggt. Och då har man ju en vinnare. Och är inte det här men, nya egentligen? Att... Men det skulle, ju vara, det skulle ju kunna vara liksom alla, alla bidrag hyr in liksom en regissör så får liksom den regissören liksom fixa hela scenografin för det bidraget precis, och, eh, och kameravinklar och allting, uh, jag, jag, uh. jag hade ju dött om så. Här. Uh, and the next song Lorraine Jurfia, uh, directed by eh, uh, Changi Mo och sen, sen <laughs> det roliga är väl ändå han Danny. Erik Sade, da, directed da, da, by Danny, uh, bla bla bla bla directed by Steven Spielberg <laughs> <laughs> Grejen är, jag vet inte om du såg Dannys nummer, äh, såg du var, det jo, jo, jo, men det såg jag också för... Det, det, ja. det, det var ju extremt så här Tron Tron Legacy inspirerat Så jag kan ju tänka mig att Svenska folket då Eller de som röstade Kände väl att det har varit ganska mycket såna här Storslagna shower, i och med Erik Sades Körde ju förra året en glasbur Som sprängdes och så vidare Och nu den här Tron med Daniel <laughs> <laughs> <laughs> det, det låter ju rätt så men men jag, jag kan jag kan tro att folk gillar det här att det är lite avskalat som Lorem körde att det var något annorlunda att det stack ut på ett bra sätt och att eh, men det jag kändes mer tvärtom tycker jag att det, det var ju någonting som fattade så att nu när de åker till eh, vad vad vad oh, cool. kommer kom, eh, alltså, grejen är jag får alltså, bara in med det alltså, alltså, badjant, typ att liksom då kommer vi ju vara på en större scen och allting. Så där, då, har, då har de liksom utrymme liksom att eh, experimentera liksom och, ja. och, och utnyttja det här. Liksom in med massor med typ så här, sjukt stora flaggor. In med typ så här 500 kineser som springer runt med sådana här stora sådana här... Uh, the wire fool, liksom. Ja vad, vad heter flaggen Vad kallar man dem för Sådana sjukt stora man har Faner fa Faner Vad heter det nu Det heter något annat nu än Skit samma Att man Eller någon slags tyfo eller någonting Kanske om gör någonting du, du, du kan göra så sjukt mycket coola saker Men hon var ju typ Det var ju bara en sån spotlight på henne Och sen kommer en Men det grejen, är, kille... grejen är Det känns det, inte riktigt att passa med hennes Fucking euphoria Vad fan var det som var euforiskt i den där Det var hon liksom Och så var det liksom så här mörkt Mm. Alltså visst, hon, liksom, det passade jättebra i liksom, hennes dans men det var ingenting runt omkring så det, det kändes jävligt man satte, Jag satte ju vänta på att någonting skulle hända för jag gillade att det var lite svart och mörkt i början och sånt där att Det var, fanns en spännande men så var ju det, oss man vid tre minuter, så var ju det typ vid två minuter och 30 sekunder Sen började det snöa helt plötsligt och då kände jag att yes nu kommer det men då är ju låten slut Mm. nej men jag ser det, har någonting runt omkring, det skulle vara astufft Mm, Någon... särskilt en låt som heter Euphoria I alla fall för oss som inte gillar den här typen av musiken som har något visuellt att titta på Men då skulle du... det ska ju vara liksom att varje bidrag har en egen regissör Precis vilken regissör är ni säga Du vill du jag gillar, jag ser, du inte du inte nyskapandet, du vill ha din gamla Melodifestival Du vill ha, jag vill de här ha den här som blåser håret liksom <laughs> Nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> Alltså, det är bara, ja, ja, ja. Är eller eller Dan drygt. i en glasbur <laughs> som sprängs <laughs> ja, det, det, upp. det låter ju helt sjukt alltså. <laughs> Ja Erik Sade, var det, som ja, Erik Sade. Det, det var ju det som fuckade oss i Europa Måste säga förra året För det var, det var ju liksom det coolaste i hans nummer När han slog sönder en stor jävla glasbur um, Han slog ju sönder tre sidor Var det väl Han mm. fick bara slå sönder mm. en i Europa Ute i vart fan det var någonstans mm. Vilket är jävligt tråkigt. Förlåt att jag avbryter här, men jag kommer ju tänka på liksom... Äh, MTV-galerna, äh, Music Awards, ju, har ju skitcoola nummer. Jag kommer ihåg att... Det är ju också artister som jag inte sett tycker det är så jättespännande, men... Jag kommer ihåg när Britney Spears kommer ut i något slags ägg eller någonting. Du, nu börjar du prata om att sönder slags här glasbröm. Hon är i någon slags alien-ägg som hon bara rasar sönder, typ. Det, det var ju skitkort. De, de showerna är ju hur bra som helst. Take That hade väl också någon slags... När de stod bakom såhär jättestora tv-apparater så var det liksom deras ansikte i för en spel så var de tvungna att synka det med dans. så var också såhär sjukt snyggt alltså. Med helt dålig musik. Men jag satt ju och tittade på det. Alltså jag tror att Tommy du skulle älska Lady Gagas senaste turné. Jag var och såg henne och där bland annat så slåss hon ju mot en stor såhär bläckfisk eller någonting som tar upp hela scenen. Medan hon står typ och här och, och battlar med den. Och det är sjukt många här häftiga grejer. Det men det är, det är väl en liten kostnadsfråga också, jag tänker. Ja, Corey, men, Florence... ja men verkligen, om du ska ta in, liksom, nu pratar du inte typ som Ramstein, att du tar in massor med så här pyroteknik och, typ och sånt, utan vad fan, jag, måste du vara så jävla påkostad? Alltså, nu pratar du inte om specialeffekter, utan kan det inte bara hända något mer i bakgrunden? För det känns så sjukt slappt, alltså. De, det, det känns som att de inte är <skratt> på full speed alltså, när de, de rekisterar det här, jag kan tänka mig att de gör vissa ändringar till Europa-numret. Det får de ju göra om de vill Alltså lägga till mer saker. Jag tror mm. inte shang Mo kommer att bli kontaktad, men... <laughs> men... men ja. Samtidigt men det du... tror jag inte de vill ändra på för mycket för att liksom, de är rädda att ta bort det som folk ändå gick igång med. Det som jag hatade. Det som du hatade. Men du är inte svensk längre, Tommy. Du är en exil... <laughs> Ja. Men du ser ju det här med lite helt andra ögonen Så det kanske är därför som du har fått andra mm, Vi får idéer. mötas i mitten men nu, nu känns det som att Ni tar för mycket plats för det här spektaklet Jag vill också ha lite en del av kakan vad skulle, vad skulle mötas i mitten var det blir inte Mo, Det blir typ John Woo eller någonting Han är också kinesisk, ja, Men vad fan skickad. vem som helst Jag hade ju blivit ast om <laughs> MacGill eller nåt sånt där hade ju sett ju regisserat att det blir något slags Rush hour-spektakel. <skratt> kan, kan vi inte dra det så ännu längre att ta samman och så fattar det som som skriver texterna för de är så jävla banala. Ska kunna typ så, så Aaron Sorkin's över Danny. <skratt> det, det är bara en sån monolog typ det är ju himla skilt. Nej, att få skriva ranet <skratt> lite. Ah, för fan, don't get me started alltså. Skriva ranet lite fast då så det sjukt snabbt står och så då läser. Men det är åt as bra ju. Jag såg ju lite också. Det skulle jag också behöva någon slags regi. Alltså. Det, det, var det, det skulle behöva styras värsta... upp. Uh. Ja, det var det värsta jävla... Jag, jag tror vår vän, Dani nu har ju beskrivit det rätt så bra att det, att det luktar prutt om hans uh, performance. Alltså grejen att hon, hon bruden, vad fan heter hon nu då? Sa, vet du, Sara Lee, hette hon det, Niklas? Du kan där. Ja, det tror jag hon heter, uh, ja. hon, alltså, hon känns ju så jävla lurad. Alltså liksom, det, det känns ju som att han har liksom, ju nu, lurad nu får du inte henne, gå för mycket på skvallerpressen, Emilio. Vi måste nej, hålla nej, oss i de nej nej, nej, nej nej. här. Alltså, jag säger bara, liksom, så, om man kollar på de två så tänker man så här, hon ung, liksom snygg... Liksom up and coming. Och han, gammal, orange. Liksom, han har han är ju lurat till sig att ligga. Det är, det är ju det som har hänt. Det vet man ju. Emilio, det är ju fel podcast att sitter och i. <skratt> <skratt> vi, vi, vi, vi, vi, inte, vi kan inte, vi, inte hålla oss kvar. Äh, ja. länge. Vi går vidare faktiskt. Känner vi oss klara med det här? Om ja. vi måste. Mm. Innan vi går på kvällens så vill jag bara säga en sak. Jag, häromdagen så såg jag en film jag inte har vågat sett på typ sen den kom ut. Och eh, det är Layer Cake om ni ser igen den. Mm, med eh, Daniel Craig då? Precis Och det här var ju, det, den kommer väl ut typ, nu, nu skjuter jag väl från efter Men det är därför folk älskar oss Men jag tror den kom ut samtidigt som den här, eh, hans Bondfilm kom ut också eh, Någonstans där Han vart var för känd då Jag kommer ihåg att jag jobbar på en, vad heter det, eh, videaffär också när den fanns Och eh, då skrev folk på framsidan att eh, 2000-talets... Nej, Snatch kom ut 2000, men det var något liknande. De jämförde med Snatch i alla fall. Och tro mig, alltså, jag tycker Snatch är en helt okej okay film faktiskt. Jag har ingenting emot det, men jag orkar inte se någon Snatch-film igen. Så jag bara har skitit den helt och hållet. Och sen nu har den Craig blivit kändare, kändare, kändare, kändare. Och nu när jag såg eh, The Girl with the Dragon Tattoo, där han är <k fading> en så alltså, visst snorduktig är men jag kunde inte undgå att se liksom att okej, okay, nu är James Bond som springer runt i Sverige bara för att han är ju med nu de tre senaste James mm. Men, när jag såg Layer Cake så spelar han, jag trodde att han skulle spela någon slags polisgodsnubbe men han spelade någon slags, inte maffia men så är eh, vad det, det, det, det, droghandlare som håller på med droger och säljer droger. Och han är ju en helt annan dialog och helt annat snack. Han svär mycket, får mycket stryk, helt klumpig av sig ibland också. Och det, det var ju som en helt ny dimension för mig. Jag älskar den här filmen. Jag var väldigt full också när jag såg den, men, så det kanske satte på lite extra. <hör> men, då börjar jag också tänka på att älskar man inte sånt här när de här skådespelarna, jag vet inte man kan kalla det för typecastad, eller liksom att de man associerar dem till någon så stor roll de har gjort och så kan de inte gå vidare på grund av det att, eh, som till exempel Jim Carrey tar är alltid för att han är med i komedier men man älskar honom när han är med i *The Sunshine, detsamma är med Adam Sandler när han är med i Punch Drunk Love att de gör någonting som, ja, som, som man inte är beredd på att de ska göra eller vad säger ni, vad tycker ni? håller ni med mig? Eh, ja, det är, väl, det är väl klart men eh, jag tänker, alltså om ser så tycker jag Johnny Depp till exempel Det är såna här kille som, som jag tycker alltså, han är ju sjukt typecastad i i Cindy jag vet, jag skick, du såg ju den där bilden jag skickade ritar dig Tommy Ja, du kan ju berätta um, för våra lyssnare det var ju ja, är hans nya vad heter den Lone Ranger och det är ju bara Jack Sparrow. Um, all over again. Um, fast Indian. Ja men <laughs> precis Fast Indian liksom. Men, eh, så att han är en sån där kille som jag skulle vilja se Att han gör en Jim Carrey Och går och gör någon annan roll än Sin eh, Raoul Duke som han har spelat De senaste 20 åren 10. Mm. Men vad, vad, är för, vad är det för något vi skulle vilja se till exempel För jag, jag tänkte här, vad, sk, vad skulle inte vi Han är ju också rätt så typecast, Alltid någon slags actionhjälte Sen har han väl varit med i slags klappjakten Som någon slags familj äh. Men, men då, då är det väl ändå Arnold Sportsnäge där igen Men vad skulle man vilja se honom i då så här, i, Till exempel Arnold Sportsnäge Eller John Depp Ni får välja vilken ni vill Men att Arnold Schwarzenegger är någon slags romantisk... Eller så där Darren Amrowski regisserar någon slags knarkfilm som är typ hur djup som helst Arnold Schwarzenegger i huvudrollen. Sånt älskar jag, alltså. Jag skulle i sådana fall vilja se liksom att han spelar... Alltså, någon sån här lite här metafilm. Att så Arnold Schwarzenegger spelar en avdankad skådis som försöker se på politiken. Och den ska vara liksom så här jävligt... Liksom mörk och han, han ska liksom Hata sitt liv och det ska vara väldigt, väldigt Mycket att han liksom Hans kamp för att liksom Inte hata sig själv typ mm. En sån mm. film skulle jag vilja se honom i mm. Fast men, du har ju för sig den sista Actionhjälten nej, han... nej nej nej. Ah, men alltså, nej Den ska vara liksom, ska vara liksom så här, alltså Långsam och den ska vara väldigt tyst Liksom jag tänkte på den här politiska äh, filmen, äh, vad heter den? Frost vs. Frost-Nixon. Äh, äh, där liksom <laughs> Jonas Varsnyger tar upp rollen som äh, Frost till exempel och säger Well, Nixon, this is not so good what you have done to the people. <laughs> <laughs> ja. Men skulle man köpa det verkligen? Nej, nu var ett jättedåligt <laughs> exempel verkligen. att ta tillbaka det. Men jag tror ni förstår vad jag är ute efter i alla fall. Uh. Ja men alltså det är lite alltså något, ja, kanske inte riktigt så, men, men, men något åt det hållet liksom. Men Jim Carrey, alla något. älskar Jim Carrey när han är med i Guitar liksom. Han spelar ju någon slags sjukt emo-snubbe där känns det nästan. Sjukt deprimerad och det, det är ju kontrasten till vad man brukar spela. Samma sak med Anders Sande i Punch Drunk Love också. Jo men det är det jag liksom, du säger ju samma sak med, liksom, med Arnold liksom. Han spelar ju den här actionkillen eller dålig komedi. Mm. Liksom. Men då skulle jag vilja ha honom i en sån seriös roll Utan det fucking accent liksom. Ja, mm. Quentin Tarantino skulle ju När han skulle göra Inglory Bastards Så vill jag väl inte ha alla de här äh, Och han svårsnäggs Rester Stallone med i sina filmer Det vore ju rätt så cute om de ändå var, var med Där faktiskt i en Quentin Tarantino Film mm. äh, För då, då tror jag det, det krävs väl en typ sån Regissör för att man skulle liksom kunna det, det, det är lättare sagt än gjort att de ska säga nu, nu ska ni spela något helt annat än vad ni brukar spela. Man måste ju ha en duktig drivande regissör också. Som mm. Michel Gondry till exempel han gjorde, PT Andersson. Så där, det är superregissörer. Mm. Eller Michel Gondry i sig överskattad. Det är väl bara inte sunshine som är jävligt bra. Resten är väl rätt så, så, sådär. Rätt så, mm. rätt så kissiga tycker jag. Niklas, har inte du någon slags, eh, Någon skådespelare som du skulle vilja se göra något eh, helt annat Något väldigt oväntat Ja, ja det är lite svårt <laughs> Nej, Jag, jag kommer inte på någon på rak arm. förlåt Men vad har du för favoritskådespelare då? Det är väl Arnold Sår <laughs> är <det så> fall. <laughs> Men jag tycker det är oftast När han går ifrån sitt När han ska göra något typ eh, komedi junior och så där, Det är då det blir skit Han ska göra det han är bra på Ja, fast där är vi ju också samma sak så här, Juno, liksom, så här, det är ju skitdåliga liksom, regissörer liksom, att, eh, junior, junior att liksom, du, du, du tar, tar de så här, fetaste liksom, så här, från Hollywood liksom, svåra indie-regissörerna och liksom, så mm. får man skriva ihop någonting. Jag, jag, jag tar det från det prata pratade om i förra avsnittet, eller förra, förra kanske va skulle, skulle Woody Allen kunna regissera Arnold i någonting? Hur ja. tror du det skulle se ut liksom? Jag tror det skulle funka. Jag tror också att det skulle bli rätt coolt, tror jag. Arnold mm. Schwarzenegger in uh, Wooda Allen motion picture. Ja, alltså, men det... något, typ, något liksom matchpoint-aktigt. Ja. <laughs> ja. men Verkligen, varför inte? Ja, men det, så, sånt vill jag se. Alltså. Nu, ju, nu är ju Arnold, Arnold ska ju tillbaka nu. Och alla filmer som han har liksom skrivit upp sig på är ju liksom actionfilmer. Självklart är ju det fansen vill se. Men äh, det vore jag, jag, jag, jag tror han skulle klara det Jag tror faktiskt han skulle klara en Woody Allen-film jag, liksom, jag, jag tror inte han skulle ha några problem Att göra den seriösa rollen liksom. Eller någon slags När ja, man spelar en självbiografisk film Typ så här Fritz Lang-regissören Att han får gestalt, gestalta honom Det hade ju också varit så jävla coolt mm. <laughs> ja. ja, mörkt det är ju vart inte så mycket mer diskussioner än sådär. Besviken Tommy. Ja, det är jag verkligen. Vi hoppar på veckans rec rec äh, äh, recensioner. Och vi börjar med vilken då Emilio? My Week with Marilyn. Uh. Den här har inte Niklas sett så han får sitta lite på bänken en stund. Du, du, du, du får fråga det. lite Niklas jag. stället. Ja, ja, mm. Sälj frågan nu, var lite delaktig. Var... Va vad handlar filmen om? <laughs> <laughs> filmen är en, är en baserad på en <laughs> filmen är baserad på två böcker skrivna av Colin Clark Det är hans dagböcker, ska man säga Om tiden han jobbade på en filmstudio under en produktion Och han spenderade väldigt mycket tid med Marilyn Monroe Som den här filmen utspelar sig i 1961 nej Tommy? <trycket> <skratt> nej, det är ju samma. Men det är ju väl under Malmöms -Mal storhetstid. Ja, inte, men liksom, hon, är liksom, hon, är, hon är så stor som hon kommer att bli, liksom. Och det handlar om hans tid med henne. Jag tycker den här filmen var väldigt, väldigt bra. Och jag fick någon sån här sorts liksom, epiphany när jag såg den här filmen. För jag tänkte, det här är en sån här film som Tommy kommer tycka är Kiss. <skratt> Niklas kommer tycka är Kiss, men inte våga säga det. Men jag tycker den här var så jävla bra. Och... Jag tänkte tänkt nu ska jag sluta vara så jävla kritisk mot filmer. För att den är rätt ytlig. Och om du inte känner till liksom Marilyn och har sett kanske lite dokumentärer och sånt om henne innan. Så tycker jag att den är en jävligt platt karaktär. Om man har lite mer kött på benen redan innan man ser den här filmen så, så tycker jag att den är väldigt, väldigt bra. För då förstår man den här karaktären mycket mer än vad filmen hjälper dig att göra. För den, den är rätt platt på det sättet. Men annars tycker jag att den bara är så jävla mysig. Alltså den är välbehag, tycker jag. Och jag tycker man känner för karaktärerna liksom... Jag, jag gillar Colin. Jag tycker han är en douche, men jag gillar honom. <laughs> jag varför, varför är han en douche? Ja, men han, han liksom... Precis. Han, han har ju, han har, det, det är ingen, det är ingen spoiler tycker ingen liksom... du, du knyter honom till folk som säger att in på konstfack. Nej, nej, men jag, tänk, jag tänker mest liksom ur, ett, ur ett personligt grej. Alltså han, han, Emma Watson i den här filmen, hon är väldigt liksom, söt och hon, de, de dejtar lite hon och Karin. Och så säger hon någonting, typ så bara, men jag dejter inte folk med för att de är bara douches och de vill bara dejta skådespelerskor. Och, och så säger han hela tiden så bara, nej, nej, nej, gud, jag är inte alls sån. Och så träffar han Marilyn Monroe och så glömmer han bort Emma Watson, liksom. Och han är så jävla douche, liksom, och verkligen sårar henne. Men jag tycker att, man, han jag, blir ju jag, som alla, han blir ju helt ja, precis, trollbunden liksom, Den Marilyn Han visar hur liksom, mänsklig han är och liksom, hur omänskligt hennes inflytande över andra människor var. Mm. Så du hade gjort likadant, Miljö. Vi hade jag ju säkert gjort liksom. det. är ju det som är grejen Filmen gör alltså ett bra jobb med att förmedla här, hur oemotståndlig Merlin var. På ja, men liksom, och liksom hur alla har blivit brända och, liksom, och går runt och säger. Typ, men nu passar det. Nu. Det här händer samma sak med alla och liksom, alla i den här filmen känner sig speciella och säger att nej, inte mig. Jag är den som kommer klara mig. Liksom. Jag är den som kommer liksom, få tag i mm. det. Ja. Styr upp det ja. Ja. ja men precis, styr upp det här liksom. <laughs> Ja, uh, Okej okay. uh. Det är många kända birollskådisar Får de komma fram någonting? Du nämnde ju Emma Watson Eller är det bara liksom en, Watson är kraft med, alltså. oh, yes, Ja jag, jag, tror, jag tror de lär bara skjuta i tennisseden Under två dagar Sen fakturerar hon Och sen åker hon hem ja. Kenneth Branagh är jävligt bra som uh, Laurence Olivier vem var Lawrence Olivier? Jag är ju så jävla dålig. Han var också storskådespelare. Uh, uh, ja. ah. Han var skådespelare och sen var han va, regissör vad också. Han? Vad fan heter den stora filmen? Spartacus. Det är ja, en av dem. Rebecca. Ja, den ju, uh, vad fan heter Men jag tänker på... Ah, han gjorde ju för, för, för första Clash of the Titans. Alltså inte den då med... Nej, inte med. <laughs> <Sembrans>. <laughs> nej. Ja, <laughs> uh, uh, Nej, men liksom, du vet, stor skådespelare... Det som jag tycker egentligen borde vara taglinen lite för den här filmen eller kanske inte alls för det har jag inte så jävla mycket med storyn att göra, men jag tycker är en liten lite där, intressant grej om den. Han säger Colin i filmen säger till Marilyn som beskriver lite hennes och uh, Oliviers karaktär i den här filmen. Han säger att Lawrence Olivia är liksom den stora skådespelaren som vill bli filmstjärna och Marilyn är stora filmstjärnan som vill bli skådespelerska. Mm. Okay. Och det är liksom deras lite kamp och de kommer från två olika världar och men det, jag tycker det är väldigt bra. Vad tycker du, Men Du har inte sagt så mycket om vad du tycker. Det, det, det, det jag, jag tycker är så kul är att när jag lyssnar på här podcasten så har ju alla typ såhär, nästan hyllat den här eh, tjejen som heter Michelle Williams. Så, och de har pratat eh, under de senaste fyra månaderna säkert eh, om den här Michelle Williams, hur, hur bra hon har varit hela tiden. Om jag ska vara helt ärlig. Så, för det första så är det ju så gärna mycket skitsnack i det Michelle Williams är inte duggkänd Hon, hon har ett namn som eh, rimmar bra i munnen Och man, man kommer ihåg det väldigt lätt liksom. Michelle Williams, det, det förstår ni mig själv va, va, va, Hon var med i innan, liksom, förutom Blue Velvet Alltså jag känner ju inte ens Southern eh... Island Blue men... Velvet Blue Valentine, väl en Inte blev väl. Ja, precis. Men är, då hade hon ju huvud. Det var ju då jag visste vem hon var första oh, för gången. Ante. Men liksom Shadow Island och sånt där liksom. Det var ju Leonardo Capris film. Alla som var ju runt omkring honom hon var ju liksom bara i skugga liksom. Så, självklart hon har ju varit med. I, jag säger inte att hon inte var med i bra filmer, men hon har ju inte gjort något liksom. Men vad fan spelar det för roll? Hon gjorde den här och hon var skitbra i den. Jo, jo, men, jo men alla har ju pr alla pratar ju om henne som nu som hon som alla pratar om Scarlett Johansson när hon stod till i Lost Men vadå, som, att, att det är lite Hipster-grejen att, det är lite hipster grejer, att så här, men jag tyckte Hon var bra i Shadow ja, Island Ja men helt klart liksom ska alla känna till henne Ah alltså. okej, okay, ah, du menar så, ja okej okay, okay, okay, ja, ja men jag, jag, jag har ju koll Jo på men det henne, kan jag så. hålla med om För jag hade ingen koll på vem hon var Men har ni inte sett Dawson's Creek? V <laughs> Nej, det har jag har ju faktiskt Dodge sett hon... Du satt och kollade på Seinfeld och Dawson's Creek Men jag kollade på Friends Ja, lite men hon är ju med i Mammut och Brokeback Mountain Hon, hon jo, har väl ändå gjort jag, rätt rätt rätt det Jo men jag, jag, jag ser inte, inte att hon inte har varit med i några filmer alls men jag säger, inte att hon, hon, jag säger däremot att hon inte har gjort något väsen av sig förrän nu och nu pratar mm. alla om henne som om hon har funnits där hela tiden. Liksom, som att det är såklart för vi har haft koll det på det henne. Det är ingen det är det. som har ingen som liksom börjar säga om fan, tänk, tänk om eh, till exempel nu ah, eh, akira filmen tänk om eh, typkastar. Eh, tänk om eh, Michelle Williams. Där, liksom. Ingen har ju liksom ju pratat om henne i förhand till en inspelning utan däremot i efterhand. Hon, hon är ju en jävla postproduktion av sig man, själv. Man låtsas lite att man har gillat henne. Precis. Av, för det är ingen kommer, kommer, ja, jag har sett de där filmer jag har ingen jävla aning vem hon var. Jag kommer inte ihåg hennes ansikte Jag, vet inte, jag ser nu liksom, Shadow Island står här. Jag har ingen jävla aning vem hon var i Shadow Island. Hans ja. <laughs> fru. Okay, jag kommer inte ihåg hur den ser ut i den filmen. Alltså, jag har liksom inget minne av det. Jag kommer bara ihåg Leo i den filmen. Jag kommer inte ihåg någonting ganska Jag tycker ja, det är dåligt. Ihåg... Kiss i den filmen också. Den där jävla Martin, alltså. Vilken jävla sopa till regissör, tycker jag. Det är, det är nog helt annat samtal som eh, Annars tycker jag, jag... Nej, men jag gillar den här filmen. Den öppnar bra. Den har ju verkligen en intressant plott att du... Du får föra med i den här, ska jag ska spela in den här eh, filmen. Vad heter den? The Prince and the Showgirl. Eh, och det mm. är väldigt intressant, tycker jag, hur det funkar, liksom. För det är ju... Hon åker ju till England för att spela in sin första utländska film och enda. Och då är ju liksom de arbetar på ett annat sätt där. Och Hon kommer ju sent och hej hon kör lite den här diva Hollywood-grejen som säkert är vanligt i Hollywood att man kör så. Men i England är de väl, väl lite mer punktliga där kan jag väl bara tänka mig. Mm. Så det blir ju mycket sådana här eh, kulturklopp. Men, det är, grejen, det, men det, är, det är också det, som, det, är som, det är som är lite grejen att det är ju inte bara liksom divighet utan hon är ju en sån väldigt osäker person. Ja, ja precis. Det är ju av en karaktär. Men det är ändå kul att se liksom hur folk som <smann> de som är runt omkring henne uppfattar henne som den här divan som bara vägrar komma i tid. Och sen kommer hon in och så blinkar hon lite med sina stora långa ögonfransar och alla förlåter henne direkt. Verkligen. Sen tycker jag att relationen mellan eh, hon och eh, Colin var ju li lite så här... Eh, jag vet inte, den, den tog aldrig fart, kändes det som. Liksom. Det känns lite... Alltså, nu ska jag inte säga att den är uppenbar, för den är väl baserad på en verklig händelse inom situationstecken. Eh, det, såklart att den är lite romantiserad från eh, produktionsbolagets sida eller ha, hans eh, sida också. Men jag kände att när filmen var slut så kändes det mest som en här prolog till någonting. Jag vill ju veta mer om mell Jag har ju sett bara tre filmer max från henne. Liksom. Sen har ju inte jag sett något dokumenterat material om henne liksom, intervjuer och sånt där <hör> konsert som hon dog väldigt ungt, tragiskt eh, så jag skulle vilja se någon slags eh, självbiografisk film om mm. henne eh, för hon, jag kände ju inte till de här grejerna som hon hade att hon var som du sa Emilia att hon var ju sjukt osäker på sig själv liksom. hon, hon fick mm. liksom eh, glänsa över med sin trövligt, charm ett trövligt barndom, liksom. ja precis och, och det är ju också sådana här saker som bara man får reda på lite ja, men nu kommer jag inte ihåg var det var, men det var väl hennes pappa som kanske gick bort, eller var är mamma? Jag kommer ihåg vem det var. Det, det, det är ju skit Det är inte hennes, hennes mamma eh, blev galen och satt på eh, institution, liksom, ja. så att hon växte upp hos andra människor hela tiden. För därför skulle man skulle vilja se en film i framtiden om hennes liv, för det här känns ju bara som en liten bit av kakan man får. Det här är ju inte hennes historia, det här är ju Collins historia. Men jag skulle väldigt jo, gärna du, du vilja det. Liksom... att det är från hans synvinkel. Jo, jo, jo, jo, jo men jag säger det. jag skulle väldigt gärna vilja se mm. liksom men det, kanske I, in... ah. en fortsättning på det här och se liksom mer om henne bara. Mm. Precis. Vet du, det är ju samtidigt svårt att se vad de kunde gjort bättre, för liksom det, som du sa alls nyss, det är ju hans historia. Så det här hände, det, det, här, händer, det här, så här slutar och så var det med det, liksom. Sen får vi liksom... Historien har ju sitt äh, andra perspektiv... Eller andra perspektiv men hur tog vidare sen efteråt. Men det har ju ingenting med han att göra. Uh, men var det här man Nej. ville se... Eller vill man se någon annan film? Jag tyckte det här var... Jävligt bra faktiskt. Jag, jag, jag, jag tycker alltså... Om man, om man ska se någonting annat så ska man ju se liksom, hennes livshistoria. Men om man bara vill se liksom... Någonting annat som har med henne att göra... Så tycker jag att det här var perfekt liksom. Det är bara en vecka i hennes liv Och hon är bara liksom, en av de här karaktärerna Som det faktiskt handlar om liksom, det, det här är, liksom, det är lite så här sommarfilmen liksom. det, det här är bästa sommaren i hans liv liksom. Nej men visst verkligen H Helt okej okay. men den känns ja, alltså, jag, Nu låter som att jag tycker det är dålig Det tycker jag verkligen inte Men den, den är inte så sjukt. Jag kommer aldrig se om den tror jag för... Det tror jag dock att jag kommer göra Alltså jag tror att det här kommer vara en sån här mysfilm Som jag kan gå tillbaka till liksom Fast och bara... det finns inget mer att hämta där jag, ty jag tycker man ändå har fått allting Okej, liksom okej, okay, okay, så här var det Okej, okay, tack, hej Så slår man ihop boken ah, så ställer nej, man nej den men bokhyllan. jag vet inte Men jag har något sånt där grej Att jag alltid måste gå tillbaka till filmen. Jag ser de samma film flera gånger Det, det, det, är, det är något sånt här... Ja, men det är ju rätt ja. många som gör Men folk gör väl det bara när det är en bra film man ser på men, Nej, vad fan Jag har sett Street Fighter från, 1994. 94 ah, men det, men det gör det med en slags ironi du. <laughs> Jag ja. Nej jag vet inte, men Niklas, allvarligt Gå och se den här filmen, för jag tycker den är jävligt bra är, är, jävligt. Det någon, är det något naket med? Äh, ja Jag honomnerade faktiskt den scenen När, nej, man ska inte kanske vad som händer men, ja. <laughs> vi, kan, vi, kan, vi kan bara säga Dik, dik. <laughs> Okej, okay, ja, äh, men jag är peppad mm. <laughs> Nu blir du peppad Jag, jag, jag ja, säger du... så här Att om man är intresserad av själva Märlin och K kanske intresserad också hur det funkar på en, en, en, liksom en inspelningsplats under det här 50-talet. Som vi har kollat upp nu. Till ehm, så, visst, då tycker jag man ska se den. Inte, man behöver inte se den på biohyden säger då. Men om man har som noll liksom, intresse för allt, hela den här epoken och allting. Så kan man lika gärna skita i den. Ja, det ska jag nog faktiskt precis, Om man inte har något intresse för det här, så kanske inte det är världens film. Men om man som... Eh... Liksom, vi tycker det är lite roligt med sånt här och med gamla Starlets och karaktärsfilmer så definitivt ser den tycker jag Det är ju du som tycker det är roligast nästan Niklas är väl det som hatar det mest så fort du inte har något ja. mer så är det fan strejk nästan Jag ville där. bara att ni skulle hålla med mig <laughs> Men ja nu säger vi det om Merlin och tackar och bockar för det och nu ska vi gå in på storfilmen varför säger storfilmen Niklas? Därför att den vann många Oscars Precis, eller? Ja, ja. ja precis. Nu följer bra där. <laughs> ehm. Nej, vi, det handlar om The Artist som då tog någon typ av storslam både på Golden Globe-galan och eh, Oscarsgalan. Det är ändå den här stumfilmen, eh, franska stumfilmen, som eh, ja, utspelar sig på slutet av 20-talet. när vi får följa en stumfilmsstjärna som hamnar lite i kläm då när... Det är två eror, en era som tar slut när stumfilmseran ersätts av, av... Säger man när det blir liksom... Talfilm. Tal, ta, talfilm. Ja. Talfilm, talfilm. Ja. Um, och då får man då följa hur han uh, handskas med de här problemen som uh, han uh, råkar ut för. Mm. Och hela filmen um, är ju filmat i, i stort sett i stumfilms... Ja, stumfilm, det är svartvitt. Det, det, det, det är liksom en hyllning till... Uh, gamla, gammal film hyllning du blir, till liksom du, Hollywood Det blir väldigt meta när det är en stumfilm om en stumfilm <laughs> Jo, jag tycker, jag tycker den är väldigt smart gjort. alltså man förstår ju absolut nu i efterhand varför den kammade hem så många priser, ja. för Hollywood älskar ju som sagt att hylla sig själva att, mm. och det här är liksom en hyllning till Hollywood ja, okay. en fransk hyllning går till Hollywood liksom, dessutom så det blir helt på sin plats att den vann Mm. Är den en värde 5. då, tycker 5. du? Om jag tycker. Mm. Är det är värd all uh. hype? För den har ju fått hur bra kritik som helst eh, faktiskt. Den har ju, tror jag ligger på 8,5 eller någonting på IMDB. Uh. Ja, alltså givetvis är den inte värd alla de här. Liksom. <laughs> jag, jag tycker knappt den är värd någon av de här årskorna den fick. Alltså faktiskt. Alltså jag, jag måste säga att jag var otroligt opeppad innan, men ändå jag, jag måste jag säga att jag tyckte om den väldigt mycket. Jag tycker att den, är, den var väldigt trevlig att se, men inte mer än just så, väldigt trevlig, lättsam. Den, den, har, den har ju inga skarvar liksom, så att den känns obekväm på något sätt, så att jag förstår att liksom, hela juryn bara blev helt... Men vinner eh, inte den här bara på liksom pretto-grejen att det är en stumfilm? Jo, men det, alltså, den, om, man kollar, om man kollar på liksom de, de, den, de Oscars som den faktiskt vann Om vi bara skiter i dem de blev nominerade till Om man kollar på att den vann bästa manliga huvudroll Nej, det tycker jag inte den ska ha Den ban, vann bästa film Nej, det tycker jag inte den ska ha Den vann bästa musik Okej, okay, det kan jag hålla med om Den mm. vann bästa achievement in directing Nej, det tycker jag inte Och bästa achievement in costume design Ja, den kan jag hålla med om liksom, Det är två av fem som den vann som mm. jag tycker att, ja men okej, okay, där kan jag faktiskt Hålla med om att det, det var berättigat de, Och sen är det liksom nominerade I 1, 2, 3, 4, alltså fem tim. Mm. Sen måste man väl tänka sig också Oscar skalan måste det betyda att det är bäst the bäst Eller vadå liksom den, den, den, ha, de, alltså, den har ju samtidigt blivit nominerad Till eh, i mass, mass med andra galer Och inte tagit hem några priser Och tagit hem Så, ja. Ja, Det är ju, det är ju alltså, en jävla vattentelar här tror jag alltså en stor Oscars framgång är ju liksom ingen måttstock på att en film är jättebra nej. Det ser man ju man ser på Titanic som tog hem någon slags rekord i efterhand Den det... vann ju BAFTA, då har den också vunnit så, best director, best film, best leading actor, best original music, best original screenplay, best costume design, best cinematography mm. Ja, nej <här> Costume design är typ det enda som jag tyckte var riktigt, riktigt bra Uh, och musiken tycker jag liksom, Den är väldigt så, originell och så, liksom, alltså, Den är väldigt 20-tals stumfilms Vilket vi aldrig ser i filmer nu för mm. Så att det är väl typ det som jag tycker är, så här, Var riktigt bra Men liksom Alltså det... Jag tycker, ja, jag vet, va, va, jag, vad är det för ja, något som ska för det här känns ju som det är din typ av film. Var, jag tycker den här var jättebra. Jag tycker bara inte att den ska vara så jävla hyllad som den har blivit. För den är inte så jävla speciell. Det är liksom visst de har gjort en stumfilm det ser vi inte alls mycket nu för tiden. Det är väl jättetufft. Men så jävla kul är det inte. Alltså att den ska behöva vinna massa priser. För. Det, det, det är originellt men ändå väntat alltså, Jo, men det, det, räcker liksom, det räcker liksom med att eh, någon, någon kritiker säger det här var en jävligt bra film och kul att vara en stum film. Det behöver vi inte vinna massa priser för det. tycker det är löjligt när man ska liksom säga, alltså när det blir så här för, för prätt att kolla. vad Jag tyckte den här var bra, den här tycker jag ska få pris. Liksom. Jag vet inte, det är kanske bara jag som tänker så. Det kan, jag kanske är kanske löjlig för att göra det. Men jag, jag, jag vet inte. Jag, jag får en lite antigrej när folk ska börja hylla saker bara för att de är annorlunda. Mm. Mm. Jag kände att eh, kortfilm var fint. nästa <laughs> det... kortfilm. Ja, eller men om man hade. Nu, nu var det den här, den var ju rätt så lång, den var en timme 40 minuter. En eller... och en ja. <clears throat> om den hade liksom eh, varit en kortfilm på eh, 20-30 minuter eller någonting sånt där så tror jag nog jag hade fått mer ut. Precis som eh, filmen vi pratade om innan så går ju den här. För mig tycker jag att den går på någon slags tomgång eh, i mitten. Alltså det, det, det händer inte så jävla mycket. Den, den är ju rätt så uppenbar också. Alltså det, första tio minuterna, kvarten är ju hur bra som helst. Det tycker jag verkligen hur. Det, det finns en scen där han ska... Um, eh, du, du är också verkligen så här meter. Man, de lurar publiken också som tittar på den. att Han visar upp sin film och så blir liksom redo och så det är ju stumfilm såklart så det är det helt tyst Och så lutar han ut sitt öra För att lyssna om publiken gillar det eller inte Och så är det helt tyst Och så tänker man shit det är ju inga reaktioner Och så helt plötsligt ser man på hans leende Att säga ah fan de älskar ja. det, liksom. Men man har ju ingenting men som är en stumfilm och då, då, då. Liksom. Jo men precis men du, du, Man har ju inte vaggats in i det här liksom. oh, just det fan det är ju en stumfilm jag tittar på ju. Uh, ja. Men sen tycker de man är rätt så duktiga på det liksom, Att man kommer in i det Okej okay, ja. det är en stumfilm ja. okej okay, jag fattar det Okej, okay, nu räcker det <laughs> Och sen blir de sista Tio minuter och kvarten som också är skitbra Tycker jag, verkligen Men sen däremellan, det är ju fan en timme vi snackar om Som är så här. Ja, vad händer egentligen? Det händer inte så mycket Men grejen är att Man vill, man vill, man vill inte så den, den, den gör ju Den känns lite tom Kanske rent så här, äh, För historien ähm... är ju superklusig. Ja, men det, det är ju det som är grejen. Den känns ju rätt klyschig och ytlig mm. på ett sätt. Liksom medan man kollar på det. Men när man har sett klart den så tänker man fan vad mycket bättre det här var än vad jag tänkte först. Fattar ni vad jag menar? Ja, jag tyckte den var sämre än vad jag tänkte. Ja, jag tyckte den var mycket bättre. Jag, man, man vill inte spoila liksom någonting. Men Nej, det, men jag hade ju följt med på den här var... hypen. Jag tänkte såhär, okej. Okay. Jag, jag har inte sett så jävla mycket stumfilm Jag har sett dem som många tycker att man ska se Men jag tänker såhär, okej, okay, stumfilm Nu, nu har de, det, det, det, det, det låter jävligt smart Men jag tror att de har lyckats med någonting här Som verkar vara som, Att man håller igång den här en och en halv timmen Men mm. Jag vet inte, jag, jag, satt, jag satt och Som sagt, första kvarten så var såhär Shit, okej, okay, okej, okay, okej, okay, nu, nu jag fattar men jag fattar hypen. För... Och, och sen är det såhär, vad, vad fan händer nu Det händer ju ingenting mer men tror man att kunnat förmedla den här alltså hela storyn i en kortfilm i ett kortfilmsformat? Ja, herregud. men alltså själva grejen är själva, alltså, andra akten i filmen skulle lika gärna kunna kasta ut genom fönstret. Jag tycker den är helt Alltså du skulle ju lätt kunna korta ner För det hände ju inte så mycket Ja de, de men håller... korta ner kan jag kanske hålla med Men jag tror inte man skulle kunna skippa den eller göra där, mm. där håller jag faktiskt inte med i. Det är, jag, jag tycker att den var rätt lagom lång Kanske hade kunnat klippa ner den alltså, Typ en tio mm. minuter eller någonting Men jag tror inte att man hade kunnat Alltså jag hade definitivt inte reda lacerat Nej, en halvtimme skulle jag kunna tänka mig att det. Visst, var fint Niklas, du sitter ju bara och och lyssnar. Nej, jag håller med Emilio jag hade, just tio, tio minuter en kvart kanske kortare hade den tjänat på men jag tycker den funkar som långfilm ändå absolut. Mm. Jag ser inte jag att den, den inte funkar det... som långfilm men håller inte med vad jag säger, att säga liksom, att den går på en lite... Jo men det är lite, lite småsekt är det ju i mitten. För då har man ju liksom eh, vant sig vid, vid hela den här grejen de, de gör. Och då, då är det väl att Storin är inte riktigt så himla speciell. Så sitter man mest och funderar på den. Man mm. ja, väntar på slutet igen. för man vet att slutet kommer att vara någonting i det. Ja, ah, exakt. Man sitter och väntar på ja. hur den ska runda av. Mm. <hör> Vilket den gör jävligt bra. Ja. Jag gör den verkligen? Det gör jag sa ju för att jag så att det sjukt var... bra. Ah. Mm. Ja. ja, ja, ja. Mm. Du, Slutet är bra, det är det verkligen. Men det är ju det, det inte jävligt bra. Det gör en jävligt bra Burgan okay. gör en jävligt Nej. bra <laughs> ja. Men Ska vi uh, sätta betyg på det här? Ja, jag ska se, se den Jag ser faktiskt också se den Jag säger hyren. Ja, men då kan du gå och göra det så kan jag och Niklas sitta och kolla på den här Samman så, ja. jävligt mysigt Kan du göra något annat? Ja, jag har ju satt på lite musik i bakgrunden du, du, kan du kan sitta och onanera upp. till uh, Marilyn Monroe ja. Alltså, välkomna tillbaka Emilio, du har ju sett eh, Senaste Star Wars också nu? Ja, Senast och senaste <laughs> Star Wars är också Går ju nu igen på, på bio i 3D mm. Som jag var och såg Med de mycket trevliga killarna Från, har du inte sett den Minus eh, Erik då Som eh, tyckte att det här är för kiss För att gå och kolla på Ja, det är det. han var, smart. Han var ja, smart Faktiskt, han var den enda av oss Som var i sina fulla bruk När vi tog det här beslutet Verkar det som, Ja, äh... det också för sig Jag blev ju tillfrågan men jag sa direkt att det här, <laughs> här vill jag inte vara med om <laughs> <laughs> Ja, nej, det är väldigt sant Men grejen är så här. Jag har inte sett Star Wars på flera år jag, Johan sa också att han, han hade inte sett den sedan den kom den kom 99 Och jag har alltid tänkt så här. Fan jag tycker inte att den är så jävla dålig som alla säger och att folk bara hatar för att hata. Men nu när jag såg om den i 3D, jag har aldrig tyckt så illa om den här filmen förrän nu. Den är så jävla dålig. Det är helt sjukt Det var mycket sämre den än, än vad jag kommer ihåg att den var. Jävligt chattrig är den, är inte Jävligt chattrig och fucking George Jar, Jar som bara så här: han är ju bara jobbig Det finns ju ingenting där Som liksom har någon form Någon hum till att vara relevant Eller nödvändigt Alltså, jag, jag har faktiskt, jag har faktiskt typ Försvarat honom för att jag tänkte att Nej, men så jävla illa inte. Men det är ju så jävligt. det är ju helt dåligt ni, ni, ni som lyssnar ska ju också veta att Emil är Ett hardcore Star Wars fan. Det är du också, ja. Niklas Ja, inte av de nya filmerna men. Nej, Ja. Och sen liksom alltså, Nej men det var riktigt jävla dåligt Och 3D var helt värdelös Folk som, alltså, Jag gick ju och tänkte så här Det, här, det, här är ju en, det sa ju till er också att Det här är ju inte en karaktärsfilm Det är ju en effektfilm Och den kan ju säkert bara bli bättre av att ses i 3D liksom. mm. eh, Det enda som var okej i 3D Var oh. podrasen, där, där När man fick åka i first person Men det är ju också <laughs> bara 4 sekunder Av liksom, en, en, en fem minuters scen så mm. det är ju inte heller värt Och 3D var så jävla dålig Det var massa 2D-scener Så det var, det var väldigt lite som var liksom, nytt Jag har äh, hört att de har klippt bort för... äh, Lite Jar Jar ja, ja, Binks scen Det kan jag inte svara på För om de har gjort okay. det så märks animat, Det har fortfarande upp plats alltså. <laughs> Nej, det är hybrigt Det är så kul det. där med Jar Jar Binks Hur otroligt liten hans roll är I episod två Jämfört med ja. Det var ju så massiv kritik mot uh, den karaktären. Och karaktär. att han är så nedtonad. Ja. Han, han, är, han är ju med mycket, mycket mindre och han är mycket, mycket mindre sig självt, om vi vill säga det. Ja. Jo, precis. I det är det första gången som, som George Lucas har lyssnat på fansen. Att, <laughs> well där, <skratt> ja, ja, ja jag, jag, <laughs> När han tog bort det, vad var det? Typ, ska du inte Take för med i Star Wars också? Take That? Take that. Ja, men det var någon pojkgrupp Nej var det inte ens, En synk En no. synk kanske var. De skulle ha varit med det. i Star Wars Och så blev folk arga så... ja mm, Vad hade jag har inte hört vad, vad är det här <laughs> Nej men det var bara Någon sån här skitgrej Att typ, så här, de, de skulle vara med För de är stora fans liksom. Och så kan det vara kul Om de är med liksom. Precis som, som Willow Och E.T. Och så är med Så skulle de också Ha en liten grej Men då blir folk för arga Så de bestämmer sig För att ta bort det E.T. Men äh, e är med i episod 1 han, han sitter i The Council Aha, det är så det. Fan, fans Fanservice ja. Jo det är ju med IT Om det kommer ihåg det Men så att det, ja, nej, det var riktigt jävla dåligt det, det enda roliga med det här besöket det var att stå efteråt med Johan och Markus Och snacka skit om filmen så Det var ingen som tyckte det var bra Alla tyckte det var mycket sämre än vad de kom ihåg Kom ja. ihåg Men, Jag ja. tror det var dig Miklas Jag såg den här med Har jag fel då? Uh, det är för långt tillbaks för att jag ska kunna... Jag har för mig att vi satt i bilen på vägen. Det är din pappa körde och så satt vi alltid och läste Expressen och Aftonbladet och de hade någon slags eh, artikel om de nya... eller de här nya. Man fick se lite scener, för det, det var innan Youtube-tiden så satt man och bläddrade i den här... Eh, Stavors bilagen eller vad det var, typ så här, fan vad coolt det här ser ut, alltså, sen på hemresan var det helt tyst i bilen säga never talk about it again Ja, men dock vill jag faktiskt säga en grej som mm. jag tycker nämns för lite när man pratar om den här filmen, det är faktiskt alla saker de gjorde bra, för att det är inte bara Kiss, det är inte bara Kiss, till exempel Darth Maul är jävligt cool mm. han är faktiskt Jävligt tuff Och om man inte kan ha med Darth Vader i en Star Wars film Då ska man fan ha Darth Maul Alltså han är riktigt jävla tuff Det är en ond karaktär och han ser så jävla ball ut Och hans double bladed lightsaber Det är ju liksom det är riktigt jävla tufft Sen tycker jag eh, Padme är en jävligt bra karaktär För hon är väl liksom 14 Och liksom drottning Men hon är så jävla bra med en blaster Och hon viker inte för att bara gå in och skjuta droids i huvudet Liksom hon gör det själv. Det är inte som att hon delegerar det till någon annan utan hon säger, nej men mitt folk är i nu ska jag fan gå in och blåsa skiten ur de nu bara. Det tycker jag är jävligt tufft. Castingen av Evan McGregor och Lia Neeson är också jävligt bra. Ser du de ganska torra? Ja, jag tycker också. Att de, ser väldigt här... de, de, de, kanske, de kanske är torra som karaktärer men jag tycker det är jävligt bra casting. Jag tycker båda dem känns som en, en, en, en, en de ser verkligen ut som en Jedi och Hans okay. jag, gillar, jag gillar den castingen. Sen kanske de inte liksom det är så bra regisserade Men castingen tycker jag är bra And I guess that's it mm. så. <laughs> Skit i den med Det är Skitsnygg i lightsaber fight Mellan Efter <laughs> Fan, att spoiler, spoiler, spoiler. <laughs> Qui-Gon efter, efter Qui dör När det bara är Obi-Wan Och Darth Maul Den scenen är faktiskt jävligt snygg koreograferad det, det är lite svårt att hänga med När det är alla tre som slåss mot varandra Det blir lite väl mycket Flash på skärmen samtidigt, men när det bara är de två så blir det perfekt lagom man ska se hur det slutar. Varför går du se sånt här, Emilio Och inte gå och titta på Chronicle Det är så stor, stora frågan är. Jag, jag, jag hoppades att jag skulle gå härifrån och tänka fan vad, liksom, vad mycket bättre det var i 3D och liksom shit, det var verkligen det här <tryckligt> filmen behövde. Men det, nej. Han han lurar dig igen den gamla ja. guppen. Niklas skällde ut med en liten här om, för några veckor sedan när jag sa det att liksom så att när jag klagade på folk som, och, och George Lucas att liksom, han, han gör ju sån här skit och vi vet att det är skit och ändå går vi och betalar för det och att han vet det och han räknar med det. Sen fick jag ju skit av Niklas att det är ju jag som går och betalar för. Ja, ja. det är du som driver driver liksom håller igång hans onda maskineri. Man... Ja, eller så det är, lite, det är det det Lucas Farmer, ja. vad heter? Ranch. Sky Skywalker Ranch. Sky Ranch. Heter sky vad sa du hette? Skyrim. <laughs> sky Sky Ranch. Skywalker Ranch. Skywalker Ranch. Alltså, han, är ju, han lider av någon hybris den där killen. Jag kommer att prata lite mer om honom sen när vi ska komma in på rekommendationsdelen av programmet. Men... Vad säger du Emilio? Är du klar? Ja, jag, är, jag är helt klar. Tackar vi för det. Jag ja. ska inte gå och två och tre i tredje. Du ska inte, ska inte göra det? Nej, jag ska vänta till 4, 5, 6 Bara för att få se dem på bio mm. okay. alltså, Det skulle jag kunna tänka mig också göra Men det kommer ju ta ja, då, år, tänkte... år kommer. Det är kul mm. <skratt> då, då har ju säkert ett nytt format kommit Som man måste här, ja, men jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte Prata inte då jag om det Niklas för att liksom, Nu kommer det vara så här, de släpper en film om året De kommer vara klara om sex år Om sju år kommer vi få boxen Som vi kan kolla på våra 3D-tv-apparater Men om sju år kommer det inte finnas 3D-tv-apparater, det kommer ju vara någonting annat mm, då, då ska då, så, göra om det igen så här, och, 4D Men då är ändå. Jag tror då. nog ändå att George Lucas har någon typ av plan här som man inte vill dela i. Ja, hans plan är att han kommer att Jag det Master Structure. Han förinta världen. Han, han, han, han är ju vår tids uh, Mr Burns. <laughs> George Lucas. Så, så, så sjukt ond igen. han. är skit skitondsågningen på när han var på uh, John Stewart och han sa, när de pratade om det där, varför heter hans nya film, Red någonting. Andervärldskrigsfilmen. Ja, flygplansfilmen. Ja, precis. Ja. Så alla typ... säger han och så marknadsför den som det här är det närmsta vi kommer komma, Episod 7. Sju, Aj. Bara så här, ah men Nu måste vi ju gå och se den här också. jävla Skitnubbe. Ta... Du kommer att gå och se den, eller hur ja, jag se den Du kommer inte ha någonting med episode 7 att göra. Det att Red Tails heter den. Ja, nu kommer vi gå och se den i alla fall. Bara för att han sa sådär. Ah, Naivt. Ja. Ah. Mm. Ja, ska vi dra vidare då? nu Nu släpper vi det Vi, vi kör vidare och eh, då är det dags för eh, veckans eh, topp tre lista. den står ju faktiskt jag för, mina herrar. Oj, och det roligt. Jag tänkte, den här skrev jag för några timmar sedan, alltså, för det är någonting jag får äta upp kanske senare, men jag tänkte toppa de tre filmer som, när man går in på filmtips så kan vi se sina mest liksom avvikande betyg från andra filmtipser. De som man sett liksom högre än liksom vad mm. de andra satt och tvärtom läge. Mest och... avvikande. Ja, precis. Och här är mina filmer som jag har satt... Jag har inte satt femmer på dem, kan jag inte säga. Men jag, jag, det är inte bara filmtips, men jag har mycket chatter. Jävligt mycket chatter runt omkring när jag pratar om den här filmen. Att folk tycker att de är jävligt <laughs> dåliga. Och ja, jag, jag kommer in på det. På tredje plats så har vi Scream. Första filmen som Wes Craven gjorde. Första gången jag såg den, 95-96 kanske det var helt blown away var jag faktiskt. Och den, liksom, därför Scream är så jävla bra för att den startade en ny genre, en ny trend. Och sen om det är en dålig eller bra chans som startades <laughs> det, det, det, det, det är en helt annan sak. Men jag tycker att de, de gjorde en helt cool grej att det var någon slags hyllning till de här gamla skräckfilmerna. Och, jag vet inte, jag älskar Scream första filmen. Du Niklas, du gillar väl också för Scream? Absolut. Uh... Frågan om den skulle hålla idag, alltså. det är jag inte... Lite men, men jag visste att det här skulle komma. Om, det här är ju grejen. Här. Om den håller idag... Det här är ju exakt samma sak som eh, när man tittar på... så här, Jag såg eh, Nosferatu häromdagen. Den första vampyrfilmen, som så här, gamla gammal stumfilm från eh, 20-talet. Den håller ju inte idag om den skulle släppas. Men man måste nog se med en slags liksom för sin tid... Och Scream när de kom ut så var den helt sjukt originell. Även fast för att det här var, för, vad var det, 20 år sedan eller någonting sånt där. Så tycker jag ändå man måste ändå se det för sin tid. Eh, vad Scream mm. var för någonting och var det startade för något. Eh, visst att det är mycket såhär kissiga skådespelare med Men jag vet inte, jag, jag, jag älskar Scream. Jag, jag, jag, alltså, det var ju då liksom... Det var ju inte då med liksom ordet twist på en film fick liksom en ny innebörd, kändes det som. Liksom. Och det var den här starten med liksom, Cluedo eh, hypen liksom, bland filmer. Liksom, att man skulle gissa vem som var mördaren. Sen kom ju massor med sådana här I know what you did last summer och sånt. Eh, ja. Så kanske inte är så jättebra, men eh, jag vet inte, jag älskade Scream. Vi, vi, vi... Jag har faktiskt aldrig sett klart den. Jag stängde av den filmen. Och jag har ingen aning varför. Jag, vet jag tyckte bara inte den var intressant. Ja, jag tycker den är skitbra. Jag, jag såg ju om den för inte så länge sedan. Det håller fortfarande. Det är väl kanske lite rosa glasögon jag på mig när jag tittar på den. Men Så, så får det vara, verkligen. Mm. Ja, men det är väl kul för dig liksom, vad fan. Jo. Det spelar väl ingen roll för dig om du ser den med rosa glasögon. Du enjoyar det ju. Precis, men jag tycker att folk ska njuta av den. De ska inte hålla på att jämföra med dagens filmer utan de ska nog se den för vad den var för något. Men det är ju sån där, där grej som när man kollar på äldre filmer och tycker man att det där är ju så jävla klisché. så Jo, men det kanske inte var klisché när det kom. Uh, alltså man får ju, man får ju se det det sättet. Någon film var ju först. Liksom. Jag tycker man att man på äldre filmer så är det var en tusen gånger smartare än vad de flesta filmer som kommer ut idag. Alltså man ska räkna in någon skräcksgenre och sånt. Mm. Jag, jag, jag håller jag håll nog inte med det där, Niklas, att den inte skulle hålla idag samma manus som vi bara byter ut skådespelaren kanske, med liksom samma princip och allting och så tar du bort, du bort alla de här filmerna som har växt upp efter Scream vi ser att det blir någon slags reboot som inte vi medvarar, vet någon, och så pam, kommer Scream 1 ut idag, tillsammans när Avatar och allt sånt där skit finns fan, jag tror det skulle vara asbra alltså jag vet inte, jag tror det är mycket Scream 4 som ligger och spökar här i... <laughs> ja, för att den var en sån extrem besvikelse för mig och att det delvis förstörde lite mina minnen jag har av Screen-filmerna. Som jag som hörde till mina favoritfilmer när, när jag växte upp. Men jag har inte riktigt vågat nu se dem igen efter Screen 4. Jag är så rädd att jag ska bli besviken på allting. <laughs> ja. <laughs> ja, så är det. Vi går vidare då till plats nummer två. Och mm. eh, det är Richard Kellys eh, The Box- The Box eh, som eh, hans tredje film han, det är samma regissör som gjorde Donnie Darko och, och sen släppte han den sjukt underskattade eh, Southland Tales <laughs> eh, som jag också älskar men en film, den här filmen var ju snorratad när den kom ut De, eh, har ni, ni sett The Box? jag har ingen vad någonting jag har sett den vad tycker du om den? jag tycker inte om den det. Jag älskar den här filmen Jag tycker den är så jävla bra Och Richard Kelly gör ju bara sånt stort jävla fuck you Till eh, publiken eh, När man tittar på uh -huh. den Det är kanske därför du inte tycker om den Nej men jag, jag, jag, jag, jag känner lite Jag har inte han typ lite sabbat sin karriär nu här Med två floppfilmer. Det är lite tufft att han gör sin egen grej då med The Box Men de stora massan Uppskattar ju uppenbarligen inte Det här eftersom det har varit sådana kalkoner liksom, Eller floppar är väl ett bättre ord det, det, som så, det som är så bra med det box är ju att, liksom att alltså själva filmen om man bara ska berätta lite kort vad det handlar om är att de får hem en box och med en liten knapp som är, är på och om de trycker på den så får de väl x antal tusen kronor eller dollar det är kanske en miljon eller någonting de får men någon som de inte känner i världen kommer dö så det blir liten, det, det är ju jättetufft liksom, tycker jag verkligen Tryck, alltså, ja, Tryck på knappen men ja. eh, sen tog ju filmen Någon slags sjuk, sån här sci-fi twist alltså, Det är ju en så sjuk hyllning Till så här, gamla Twilight Zone-episoder eh, Som om man älskar så här, Twilight Zone-serien eller den gick så tror jag att man kommer älska den här Men det är också en sån där film Man får se liksom, den här hyllningen alltså, jag tror, Den var ju sågad av liksom, mainstream-publiken För folk trodde att det här skulle vara Någon slags thriller med Cameron Diaz Vilket det inte var Det vart ju någon slags super jag ska säga? Någon slags blandning mellan en slags sci-fi-film och David Lynch, kanske? Mm. Fan, det låter ju hur bra som helst när man säger sådär. Alltså, jag... Jag, jag måste säga att jag tycker det låter asbra. <laughs> jag, jag tyckte också att det lät asbra, men jag tycker inte att produkten håller i slutändan. Jag tycker att det är något som inte som inte spelar rätt. Jag, jag, jag, nu kommer jag inte ihåg när den slutar, men jag... Ska mm. men... Så... Premissen är ju hur bra som helst, men jag, jag tycker inte att den leder någon vart. Den spårar bara ur på ett dåligt sätt, tycker jag. Vi är inte överens här, Tommy, märker <laughs> Men det är helt okej. Okay. <laughs> men det, grejen är det, folk har misstagat, tror jag, när de håller på och sågar den här filmen, är att folk liksom tror att det är en ny liksom Donnie Dark. Att alla... Visst, Donnie Dark är ju en skitbra film, men att de ska hålla på att jämföra hans senare filmer med Donny Darker tycker jag är så fel han vill ju prova på något nytt liksom. man ska inte jämföra jag kommer ju prata om plats nummer ett som har samma sak där nästan alltså, liksom, Att skit i vad de har gjort innan utan liksom, basera för vad det är just nu och mm. boxar ett perfekt liksom, exempel på det liksom. man, ska inte, man ska bara skita i att han har gjort Donny Darker det har ingenting med den här filmen att göra det här är en helt annan typ av film mm. jo, men så, så, Aj, så kan Boxen. det vara nu måste jag se The Box ikväll alltså. Ja, det är för honom är att han, eh, Richard Kelly, har ju, ju liksom i sin första film. känns det som. Han kommer ju aldrig kunna toppa den. Och, och det är likadant med M. Night Shyamalan Sh Sh Sh där som gjorde ja. sjätte sinnet och blev jättehyllad och sen har det bara gått ut för. Eh, jag vet inte, det kanske inte är bra att slå igenom för tidigt. <laughs> man, får liksom, man jämför sig alltid med sitt bästa. Mm. Och ja, ja. tyvärr. Vilket är synd, jag tycker inte man ska göra det. det är ju skit samma än vad man har gjort innan. Nej, ja, det är sant. Varje film ska ju bedömas på egna premisser, men Precis. det funkar inte så. Det, det är så där, The Book, den var helt okej, okay, men den var inte bättre än Tony Darko. Och... Ja, det blir typ så. Ja. Vi går vidare till plats nummer ett. Och eh, det är eh, The Fountain. The Fountain mm. är ju, ju Rosskis eh, tredje film. Det är väl hans andra stora film. Han gjorde ju Pi först och sen gjorde han ju Requiem for a Dream, som var ju hans liksom, genombrott. Och sen höll den ju på med den här DeFanten. Jag tror, Alltså produktionsåren det tog det typ så här, fyra år att göra den här filmen, den tog så här, helt galet länge och det var mycket snack att Brad Pitt skulle vara med i den och hej och och den var typ ju innan den kom ut men samma sak där att den fick ju extremt blandad kritik och de, när jag pratar med nu jag, jag, jag, jag säger inte att den är att liksom folk liksom underskattar det men den, är, den har glömts bort för att folk jämför liksom den här, eller liksom, med hans andra film att folk tycker att liksom, Black Swan och eh, Rick For a Dream är så sjukt mycket bättre att man snackar heller om den. Men jag säger att The Fountain är ju bästa han har gjort. Dels för att man märker verkligen, där hade ju han på, verkligen piken på sitt liksom, samarbete med Clint Mansell som eh, tog in den här danska gruppen är väl, eh, Mog Mogwai var det väl som gjorde musik jag för mig. Och mm. som är helt, alltså det är ju sånt sjukt Jävla soundtrack i den här filmen alltså. Visst, den är ju den här filmen också Men eh, uff, hands down Jag tycker man ska också se den också för Man ska inte se den för liksom för, som en slags Requiem for a Dream eller liksom Black Swan utan det Här är, ju, för Alla filmer har ju nästan sci-fi Tänkte jag säga, men hade ju inte Scream <laughs> Men, <laughs> men eh, Nej, vad va har ni sett den här då? Nej, inte sett den här heller Den här har jag sett Fan, nu, nu, var, nu var det så jäkla länge sedan jag såg den. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tyckte. Jag kommer ihåg att jag var mest förbryllad. Vad ska man tycka om det här egentligen? Man satt ju och funderade <laughs> ganska mycket. Alltså Requiem for a Dream var ju klockren. Den satt ju som en smäck. Mm. Men The Fountain är ju väldigt diffus och eh, tankeväckande på ett bra sätt i och för sig. Så jag, för att jag tycker att jag den är ganska bra. Inte, inte i klass med Black Swan som man gjorde sen eh, efter på The Wrestler, men men mm. vet inte, men, men blev den ha, förstår, jag att, Nej, jag har inte sagt att jag det, det menar inte att den ska sågad, men den har liksom glömt bort att den har blivit underskattad på det sättet att jag okej, okej, nu har du gjort det här Let's go on, gör en ny liksom, Requiem for a Dream och det, Black Swan och Wrestler är ju någon slags Requiem for a Dream, liksom en light version av den skulle jag vilja säga att man får, får föra med liksom, några huvudpersoner väldigt liksom, eh, intensivt tätt på det är ju mm. något helt annat. Det är ju någon slags jag vet inte någon... den är helt sjuk. Det är ju tre parallella historier liksom man får följa i 20 liksom som är Aj, skitbra verkligen. Ja. jag tycker man ska se, det. man ska verkligen se den också och inte tänka på det som man har gjort innan och det som man har gjort efter, man ska liksom verkligen se att det här är en film för sig själv liksom. Absolut. Och det uh -huh. var slutet... Ska, ska inte se de här filmerna nu, Emilio? Jo, vi, nej men... vilken vi... har jag är en stor mest av här här. The Box. Ah, se The Box. Mm. Nej, men det låter faktiskt jävligt nice. Gillar, ja, jag gillar The Premise. Det verkar faktiskt jävligt bra. Mm. Men jag tänker på typ filmer som... Nu när du börjar göra den här listan in på min filmtypsätt. Liksom, och kolla på vad, vad jag har för filmer som jag har hyllat mer än andra... Jag, jag ser inte vad problemet är där. Det är ju skitbra filmer allihopa Tycker du ja, ja. Nej men vad fan <laughs> mm. Nej men det, det är, som är grejen Det är ju bra filmer Det är ju skitbra filmer Kan du räkna upp några? Uh, The snart. Thing uh -huh. Dear Zachary Akira Saving Private Ryan Hans labyrint Alltså jag vet inte Jag fattar inte vad fan Nakna pistolen Det vore så för skeriffen Jag fattar inte vad <laughs> är där, problemet Det där, där är sprakten Stopp right En kvinnas doft Nej men jag fattar inte vad fan... basic, basic vadå, vadå, vadå Shark Sharknight Den är ju bra. <laughs> Grejen är Det bästa är så. Här, det, är så här, det, är, det här är ju filmer Som jag liksom har fem att ha fyrat liksom. Och så är det tydligen Inte alla som gör det Sharknight Jag heter den en trea Och den är fortfarande där Räknas en av sådana mästare så som jag gillar Mer än vad andra gör <laughs> ja, jag förstår Problem, problematiken Jag har ju laddat vapen Som min mest avvikande. Jag har satt en femma på den ja, men Man måste ju ha någon så här uh, guilty pleasure Ja, liksom. ja. Mm. Nej, men laddat vapen är inte min guilty pleasure Det är bara pleasure där <laughs> <laughs> men, men jag det, det, det här är ju bara folk som tycker fel Det vore så är en en skitbra <laughs> Ja det är den. Men jag tror, jag tror att den ligger mycket på tre och fyra där Då har du bara klickat in femma Ja Mm. Men då är ju Spaceballs tusen gånger bättre Det är ju Brocks bästa Ja, jag vet inte Niklas Jag klarar jag klarar fan oh, om alla där Brocksfilmer Niklas Ja, ju... uh, Spaceballs är bäst Nä, Nu avslutar vi det och går in på <coughs> Ja, knepod rekommenderar turnépodd rekommenderar Egentligen vill jag att Daniel Gleisner Ska producera någon slags jingle här Eller bumperlåt Som kommer in Du kan ja. ju tänka på det Daniel när du hör det här Ja, Emilio började då. Eh, uh, va? Vad <laughs> är är det rekommenderad nu? Okej. ja. När vi ska publicera uh, en ska... bumper snabb som fan annars skjuter jag kallen över <laughs> din katt. Uh. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det är bra i så alla läger som den där katten tänker Nej, uh, det var taskigt. Men uh, det jag tycker rekommendera är någonting som jag är jävligt glad över. Jag uh, har varit sjukt förbannad på att uh, Soundtracket till Linda Linda Linda inte finns på Spotify. Sen kom jag på att jag faktiskt inte kollat om det finns på Spotify eller inte. Jag har bara antagit att det inte gör det och varit sur på att det inte gör det. Säg in och kolla det, och det är klart det finns där. Pop-produktion ja, men... finns också. Spotify har ju verkligen. En... Nej, det är hur bra som helst. Paprika Nej, men för ja. liksom, det är liksom, det är en japansk film, så jag bara antog att den inte skulle finnas för att det inte finns någon japansk musik. Men den finns om man kollar på James E. ha som har skrivit det och. Det låten vi hörde i musikpausen är äh, därifrån. Är det låt som inte täis att det Men det här är ett sjukt bra soundtrack till en sjukt bra film. Tommy, Det är ett grymt bra soundtrack. Äh, jag, jag håller med verkligen. Det är riktigt fina slingor som James Iha har. Äh, Kom mm, ihop med sin el. Ritarr. Ja. Så att, äh, där kan ni. Där, gå, in, gå in på Spotify och sök på James I. Så har ni Linda, Linda, Linda soundtracket där. IHA kanske man ska säga. Ja, precis, inte James, IHA. Så ja. att gå in där, enjoy och eh, ni kan tacka mig senare. Nicky Trollet. Jag tänkte också musiktipsa eh, om en slags megamix som finns på Soundcloud. Om ni går in på... Tommy Erik Jansson fast sluta <laughs> nu nej. <laughs> nej, men fa faktiskt jag nej, jag är bra på att... nej, nej, nej, nej Vi rekommenderar jo. något annat nu Nu ska vi inte hålla på att rucka har... av varandra här på podcast jo, Det är det precis det vi ska göra Nej, men det är alltså... fan, vad äckligt det... det är det vi är bra på Men jag har ju ett litet uh, mörkt motiv här bakom Det är att jag själv är ju med i den här uh, meganvetsen med en av mina låtar <laughs> Så det, det, det ger ju mig chans att Tommy Tommy, runkar du honom så runkar han dig Ja, precis You scratch my ass Nej, no, you scratch yours Någonting. Jag vet inte, du vågar inte säga nej, men jag, tycker, jag tycker den är jättebra Jag tycker alla ska lyssna på den här Många bra låtar som jag inte hade hört tidigare Tommy är en riktig talang som inte alltid kommer fram här Nu i kommer podcasten. jag snart, Niklas, bara tror du vet Okej, <laughs> okej, okay, okay, men äh, Ska jag fortsätta? Nej, jag, <laughs> nej vi slutar, vi, vi knipsar av där <laughs> Knipsar av snorren <laughs> Ja men det är min rekommendation. Bra jobbat Tommy. Ja, tack, tack, tack för den avrunkningen. Det jag tänkte <skratt> eh, rekommendera om eh, många känner ni säkert till det här, men eh, Plinkets eh, Reviews eh, som finns på Red Letter Media, det är en snubbe som eh, har typ eh, vad säger man eh, oh, analys inte analyserat men han har, fan vad jag hittar inte ordet nu i media. hjälp mig här nu. Uh, uh, recenserat uh, recenserat, uh, recenserat uh, De tre yeah. första stavårsfilmerna Fast på ett lite mer så här, komiskt uh, sätt uh, Jag såg uh, dem uh, Häromdagen så, Om man går in på uh, redlettermedia.com Och så går man in på Plinket Reviews och så kan man trycka på Other Movies Så recenserar han Sjukt jävla uh, alltså, Allt från Avatar Men de bästa som han uh, har recenserat Är Babys Day Out och uh, Cop Dog <laughs> oh, och bara pratade lite snabbt om Dog, liksom när han blir förbannad på titeln för att, Precis som titeln är, säger liksom Att det är en hundpolis Men när man ser filmen tydligen Så har inte hunden någonting med poliser Eller någonting uh -huh. att göra <laughs> <laughs> ja, ja, Jag tror jag aldrig skrattade så mycket När jag så, äh, såg de här äh, Recensionerna som han gjorde Jag har sett dem två gånger Det är helt äh, galet Sen såg jag också han, han är ju duktig på att hitta material och sånt där. Han verkar ju ha någon slags DVD-box där han går in på så här, eh, dokumentärer bakom filmen. Alltså. Han, han hatar ju George Lucas och har klippt in många sådana här konstiga saker som George Lucas har sagt. Till exempel när de gjorde Indiana Jones. Så klipper de emellan Steven Spielberg. När Steven Spielberg berättar typ så här. And then George said to me like... We're gonna need an alien. I was like... All right, all right, do whatever you want. <laughs> så alltså, George Lucas är ju... Jag vet inte, man, man märkte där att Stin Spielberg är ju så jävla trött på honom. Alltså, att nu vill han inte ha någonting med honom att göra längre. Eh, och det får man ju se i här recensioner också när han gör filmen. Riktigt, riktigt jävla bra. är ja. Håller du inte med Emilio? Jo, det är faktiskt. Det gör jag <laughs> Uh, men jag antar de flesta som lyssnar har väl sett de här Star Wars recensionerna på 2 tvåan, igen men de som man ska se är faktiskt uh, <laughs> Baby Stay Out och uh, Cop Dog <laughs> det, alltså, det... <laughs> ja, jag är såld redan <laughs> Ni, Niklas du får inte se uh, Cop Dog uh, filmen, den får du spara tills jag kommer hem den vill jag se tillsammans med dig Oh, okay. mm. <laughs> oh, ja, framåt. <laughs> jag har posten framför mig fortfarande alltså, Har, har, ni koll, har ni, ser, ser ni posten nu när ni? Mm. Ni som lyssnar kan, kan vi gå in på Google och söka på Capdag. Man kanske får in och riktig här polisen någonting sånt där. men eh, sök Capdag movie poster Ja, den ser ju ganska handlös ut Måste jag säga den... Och ungen, vad fan Vad är det för ungen? Ja. Eh, innan vi avslutade Emilio och Niklas inte, har inte varit beredda på det här så tänkte jag ett experiment till eh, nästa vecka eh, Och det, mm. det, ni lyssnade ju också med på det här Att eh, vi ska se filmen Tim and Eric's Billion Dollar Movie och vi ska se den här utan att se trailen, läsa några, på några hemsidor eller någonting. Utan vi ska bara se den utan några förberedelser alls. Okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Ja, jag, jag vet inte vad det här är för film. Så... Nej, nej, nej det, det, desto, det desto det. bättre desto bättre. Och mm. eh, man ska ha... Oh, vad vad, vad, vad ska jag få indigens? Man ska dricka en och en halv öl innan man sätter på den här så man är lite tipsig. Okej. Okay. Mm. Okay. Det är det är jag, jag kräver av er två få och... Man, får man dricka mer... Eller är det, ja, är det ja för... men inte så det blir såhär skittankade Sen när vi ha recension så bara Fan, jag var så jävla så alltså, Jag vaknade upp dagen efter med kuken i handen liksom. det, det, det, så, <laughs> så, så, så mycket får du inte dricka Utan är det, till det, det, så känner jag Ja, nu är jag skön Till exempel när jag såg Sharktopus Då hade jag Jag har ju kommit ja, men, på okay, att när jag, ska se du, då, du, när, du... när jag ser dåliga filmer Så dricker jag exakt två öl Sen sätter jag på filmen Då kan jag liksom såhär njuta in den Okej, okej, okej Men okej okay. Mm. Så Tim Bra. and Eric's Billion Dollar Movie eh, vill jag att eh, ni som lyssnar titta på. Det är den vi ska resa se nästa vecka och kanske. Det blir vi någon annan jävla film också, antar jag. Och en, en och annan avrunkning hit och dit från Niklas. Sida. Typ. Yep. <laughs> Men eh, då tackar jag för oss. Ni kan ju följa oss på tme på vad heter det, Twitter. Och så har vi en Facebook-sida också. Tommy, Filman, Niklas och Emilio. Gå in och like oss. Kasta in några jävla stjärnor på iTunes. Nu pratar jag säkert till er, Peter, Thomas och Daniel Glaze nu. In med stjärnorna på iTunes nu så vi kan komma upp där lite. Okej? Okej. Okej. Tackar vi för oss då? Det gör vi. Hejdå. Tack för att ni lyssnade.